7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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma két témánk lesz, mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen egy, nem sokára fog telefonálni Leveles Zoltán, egy ideig nem fog utána szólni, és ma indul haza Magyarországra, de elhiben van, és délután, amikor rácsörögtem, akkor azt mondta, hogy jó, jó, majd hívlak, majd hívlak, öt óra után, és valami templomba, vagy nem tudom én, hol lehetett, mert nagyon szép ének szólt, láthatóan azt hallgatta, Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol járt, és vendégünk pedig egy két hete, tíz napja jött haza Szádei rezső. Indiából, ráadásul Level Zoltánnal voltak együtt Indiában. Ő számára India nem újdonság, de azzal a szemmel, ahogy most utazott Indiába, még nem volt munka. Elvitte már őt is erre a messzi tájékra, és én azt hiszem, hogy már lalatszik a telefon is, úgyhogy nem sokára kérek egy kicsi zenét, és utána Leveles Zoltánt bekapcsoljuk. bhajan bina re beet gaye din A telefonnál Leveles Zoltán Derhibből. Háló Zoltán, hallasz jól minket? Üdvözöllek életet, tökéletesen hallok. Tudod, hogy nem egyedül ül ülök most itt, hanem szádei Rezső is itt ül már mellettem. Igen, ennek nagyon örülök. Üdvözöllek Rezső. Szerva Zoltán. Amikor hívtalak egy órával ezelőtt, akkor azt mondhatod, hogy psz, psz, most ne, most ne, és valami nagyon gyönyörű zenesz szólt. Mi volt az? Igen, hát ugye ha nagyvárosban vagyok, akkor ha csak tehetem, ahogy erről korábban is beszámoltam már, kulturális programra szoktam ellátogatni, és így történik ez most is, utolsó estében Indiában, ugyanis olyan másfél óra múlva indul a repülőtérre. és még tart a koncert, egy gyönyörű huvala koncerten vagyunk éppen túl, egy nagy mester Rajendra Prasanna lépett fel, akivel éppen az imént találkoztam, ugyanis a, a fellépése után szünet következett, és a folyós jönössze találkoztunk, és röviden üdvözöltük egymást. És most pedig egy drupát koncert következik, vagyis zajlik éppen az előadóteremben, a Gundecsa fivérek lépnek fel, és ráadásul egy nagyon kellemes helyen az India Habitat Centerben, ami a Lodi úton található, és számomra azért nagy jelentőségű hely, mert tavaly, amikor a mesteremnek az egyik könyve, örök pszichológia című szakkönyve debütált, akkor az itt történt a spiritualitás és pszichológia nevezetű konferencián. Nem sokára indulsz vissza, de azt mondtad még a múlt héten, hogy te Elmész még egy hétre a Himalájába, egy olyan helyre, honnan valószínűleg nem fogsz tudni telefonálni, hát nem is tudtál telefonálni. Hol jártál? Igen, amikor nem nagyvárosban vagyok, és nem kulturális programokon, és egyedül vagyok, és Indiában vagyok, akkor mindenképpen el szoktam vonulni nagyjából egy hétre, Ennyit szoktam, ennyire szoktam magam megajándékozni, most Badrinát következett. Ugyan, ugyanis a Ganges forrásánál, azaz Gangotinál jártam már többször is, a Yamuna forrásánál, a Jamunaknál ugyancsak, és hát a négy fő himalájai zarándok hely közül még Kedernát és Badrinát volt hátra. És most úgy döntöttem, hogy Badrinátba fogok ellátogatni. Ami egy nagyon érdekes út, már csak azért is, mert ugye néhány héttel ezelőtt voltam a Ganges Deltában, Bengálban, aztán Varanácsiban is jártam, és uh, voltam a rizsikésben is, és aztán tovább emelkedtünk a Ganges forrása fele egy jó barátommal igazából, uh, akivel uh, először Rudra Prajába látogattunk. Rudra Praják egy fontos torkolata uh, a Gangesnak. Ugye először is a legfontosabb torkolata az Indiának, az a Ganges, Januna és a Farasztat ismerkozása. A második legfontosabb torkolata az Alatánanda, és a Egy kicsit el kérem mondanod, hogy ma ezeket a helyeket hogy hívják, hogy és körülbelül merre találhatok, hogy Igen. tudjuk azonosítani. A, a hármas torkolat, a, a Prajág, ahogy a, a másik nevén Allakabat, ami nagyjából Kalkutai az elvék között fél úton található. A szaradfakiról annyit kell tudni, hogy, hogy már szemmel nem látható, ugyanis kiszáradt, de ásatásokkal feltálták a, megtalálták a valamikori medrét. A ö, déltaják pedig fönnuttarkant államban, tehát az és államnak a mondjuk Krisikéstől egy nagyjából órányira található. Ez és már és a Himalája a lábainnál van, ugye? Hima, ne, hát már a Himalájában. És ö, ettől a ponttól nevezik Gangesnek a Gangeszt. Ö, itt emlík egymásba a Bagirati és az Alakánanda. Aztán, ha tovább megyünk az Alakánanda, partján, akkor jutunk el Badvinátig. Ha pedig a Badirati partján folytatnánk az utunkat, akkor Gangotriba jutnánk el, vagyis a Ganges valódi tényleges forrásához. Az Alakáranda folyón Medrén utazva pedig az ember még néhány fontos torgolatot láthat, mint például Rudra Praják. Rudra Praják. az egy fontos szent hely, amit a Mahábarata is említ. Itt vezekelt Náradamuni, Uh, és itt találkozik az Alakánanda folyó a Manda Kíni folyóval, és aztán, ha tovább utazik az ember Badrinád felé, akkor ott lesz még néhány fontos torok alatt, mint például Visnuprág, és végül elérkezik az ember Josimatba. Josimat pedig <coughs> azért fontos hely, mert amikor Badrinádban novemberben bezárják a templomot, ugye télire, télen kilakoltatják az egész terepülést, csak néhány idézőjelben e, elvetemült jógi maradott, e, akkor a kilakoltatás után az ott imádott templom, az, az ottani főtemplomot bezárják, meggyújtanak, ha jól emlékszem, hét kilámpát, csak az hat hónap, hat keresztül ég, és majd tavasszal, május első hetén, amikor megnyílik a templom, akkor még, még mindig e, égre találják ezeket a nécseseket. És a a templomot leköltöztetik, az Ottimáró Kecsogót leköltöztetik ide, Josimatba. És Josimat arról híres, hogy Sankara 1250 évvel ezelőtt, aki ugye nem más, mint a monista iskola megalapítója, és hát akkor bajba került védikus kultúrának a megmentője, itt világosodott meg Matban, és itt hozta létre, itt alapította az első hasamját vagyis kolostorát, és ha természetesen jártam abban a barlangban, ahol megvilágosodott, jártam az általa alapított kolostorban is, illetve van egy gyönyörű naraszinha murti, vagy kegyszobor, ami sok-sok ezer éves, egy önmegnyilvánolt kegyszobor, amiről azt kell tudni, hogy nem emberi kéz által faragott kegyszoborról van szó, hanem a folyóban, a természet által kialakított vagy hát, ahogy mondják <kül> Indiában, önmegnyilvánult önme ön Salakram Siláról van szó. És ez a Narasimha, az a félig ember, félig oroszlán, visló ö, megnyilvánulás. Ö, egy gyönyörű, nagyjából 30-35 centi magas kegyszopor, korom fekete, és ö, a, amikor amikor Shankara csárja megjelent, akkor ugye hát lerombolták tehát ő, amikor megjelent, akkor a védikus kultúra teljesen összedült lerombolták a badarinádi templomot, ezt a narasimha kegyszobrot beledobták azt hiszem a náradakunda tóba, ha jól emlékszem és aztán rátaláltak és Sankara állította fel újra ennek a narasimha kegyszobornak az imádatát 1250 ben ezelőtt, és azóta minden nap e, zöggenőnek imádják, és ami érdekes, hogy a hüldetése az nagyon magas színvonalon történik minden nap, tehát ha, ha, ha esik, ha fúj, és nyilvános. Ez egy nagyjából két órák reggel, természetesen e, végignéztem, és két órán át a szertartást végző brámin vagy pap, e, a pudzsárid, az folyamatosan védikus mantrákat zengett, de úgy, hogy egyet sem ismételt meg. Tehát van olyan nagy tudású pandit lehetett ez a, ez a személy, aki végezte azt a fürdetést, hogy tényleg az ember csak, csak csodálkozik, hogy, hogy ilyenek még vannak. És a fürdetés pedig olyan volt, hogy vajjal kenegette, joghurtal fürdette, és ez minden nap így történik. Aztán a végén gondosan felöltöztette, és uh, természetesen ezt a így így módon megszentült fürdővizet a, a, a szétföskölik a hívekre, és az ember a fejére néhány cseppet, Ez hasonlóan, mint a Magyarországon az áldozáskor. Uh, De szentelt víz tett, olyan, a... ugye? Szentelt víz, igen, igen. ahogy hívják uh, Csaran Amrita, ugyanis a Csaran az azt jelenti láb, és hát az Isten lábát érintő uh, nektár, vagy halhatatlanságot adó uh, medű, ahogy, ahogy ezt itt indiában hívják. Hát nagyjából ez történt velem az elmúlt héten, és uh, aztán, ahogy leereszkedtem a Himalájából, akkor uh, megérkeztem ide Delhibe, és itt töltöttem az utolsó három napomat. Nem úgy, mintha nagyon szeretném a nagyvárost, de az embernek mindig akad intézni valója, és hát ilyenkor az ember, ha nagyvárosban van, akkor pedig a, a, egy óriási lehetőség az, hogy sokat láthat az ember minden este, és így történik ez éppen most is, úgyhogy ha e, a telefont, akkor megyek is vissza a koncert teremben. De nekem még, még volna kérdésem hozzád, méghozzá elég gyakorlatias kérdés. Az egyik, hogy egy ilyen utat a Himalájában, azt milyen eszközökkel lehet megtenni? Mert mondtad a múltkor, hogy repülővel mentetek egyik helyről a másikra, meg vonattal, de hát hogy lehet a hegyekbe utazni? Igen, a kérdés jogos, hát se repülővel, se vonattal, a vonat az nagyjából Haritvárik, vagy esetleg Deradunig meg el, Déradun ugye az a nagy jelentőségű egyetemváros, ahol Racsís is tanult hajdan. Hát én busszal szoktam közlekedni. Meg kell mondanom, hogy az ember azt gondolná, hogy terepjáróval kényelmesebb, De igazából ámosság busszal szeretek közlekedni, ugyanis, ha vármit a Himalájában, és akkor, ha nem a megy, de mondjuk a Himalájában ennek a veszélye nem állsz mert a lezárják az utakat. És azért szeretem ezeket a buszokat, mert igazából kényelmesebb, ki tudja az ember nyújtani a lábát, ha éppen nagyon akarok akkor fel és hát ugyanúgy ráz, ugyanolyan életveszélyes, ugyanolyan katasztrofálok a sofőrök, mint a terepjárónál, jóval olcsóbb, mint külön terepjárót fogadni. Risikésből olyan 16 órás utazás ez a. Hány kilométer? 300 kilométer mindössze Bardinál, <gül> úgyhogy ez igazából azért két napos út. Mi uh -huh. úgy is úgy csináltuk, mi is, hogy Rudraprajákban töltöttünk egy éjszakát, Legalább ott elmentünk a, a torkolathoz, és emlékeztünk náradamunira, ahogyan ott annál a torkolatnál, és aztán másnap reggel indultunk tovább, és akkor valamikor késő délután érkeztünk Joshimadba, arra bizonyos helyre, ahol Sankaracsága is megvilágosodott. És so, mondom, még egy kérdésem, ezt erről nem nagyon szoktunk beszélni, hogy Indiában menni és jönni. Nagyon sokan kérdezik, hogy hát hogy lehet oda elmenni, melyik nem tudom repülővel érdemes, vagy milyen úton a legolcsóbb, vagy valami erre van valami nem a tanácsod. Volt egy, egy ilyen tévés beszélgetés akkor úgy konferálták fel a riportot, amikor Nanda Favára látogatott az egyik tévé, hogy a legrövidebb út Indiába, keresztül keresztül Igen. <gül> és hát tulajdonképpen egyrészt mindig ebdekes módon az jut eszembe, amikor valaki Indiába akar jönni, hogy tulajdonképpen egyfelől én nagyon-nagyon élvezem és nagyon sokat jelent az életemben az, hogy eljuthatok Indiába és tulajdonképpen az év felét szinte itt töltöm, kevésbé, mikor többet, mikor kevesebbet, de mindig az jut eszembe, hogy az, hogy az ember mennyire él harmóniában, önmagával és a környezetével, hogy mennyire lesz elégedett, mennyire lesz sikeres vagy boldog, az nem attól függ, hogy az ember Indiában van-e, vagy Magyarországon. És úgy gondolom, hogy annak érdemes eljönni Indiában, -e Indiában, Indiába, aki egyébként is szeretne változni. Tehát nem csak látni szeretne érdekes dolgokat, mert az szerint... Megszűnt a telefon, és... A technikus körében azt mondta, hogy lefagyott a számítógépünk is, ami azt jelenti, hogy ha adásba vagyunk? Oké, okay, köszönöm szépen. Akkor zenét nem fogunk tudni adni, ellenben majd jelzed, Gábor, hogy mikor fog ez menni. Mert sajnos... Ez most ilyen rövidre sikerül, de mivel ilyen a szádei beszélgető társam, hát mi tudunk beszélgetni. Neked ez a utazás, ez nem is régen ért végette neked. Láttam az arcodon, hogy, hogy bólogattál, hogy igen, igen, hát ott voltunk, még nemrég mi is. Hát tulajdonképpen a, a kérdésedet, amit Zoltánnak föltettél, én meg tudom válaszolni. Nagyon nagy várakozással néztem az elé, hogy megismerkedjem azokkal az emberekkel, akikkel együtt leszek utazandó. Ezen az úton összesen 90 voltunk, aztán ahogy Zoltántól tudom, ez, ez a szám 9 és 15 között van valahol. Uh -huh. Ez tulajdonképpen egy amiket ő vezet. Út, amit ő szokott vezetni, ez hát nem egy klasszikus út. Igen, igen, ő tanulmányút igen és kíváncsi voltam, hogy, hogy a, a társaim hogyan, milyen módon szereztek erről a lehetőségről, és érdekes módon azt mondhatnám, hogy én voltam az egyetlen úgynevezett kereső. Uh -huh. Aztán volt egy, egy fiatal pár, nagyon-nagyon helyes lányes fiúk, akik Zoltánt Egerből ismerték korábbról, de a többiek bizony interneten kutakottak olcsó utazási megoldás keresvén. Na most az első része, technikailag, már mindjárt lehet mondani, és, és ez érdekes kérdés, ugye, hogy, hogy honnantól kezdve reklám, és, és honnantól kezdve hasznos információ uh -huh. annak a társaságnak, aki keres valamit. Ugye el vagyunk kényeztetve, és itt, itt kvázi nyugaton, ugye mindenki, hogyha még keletre is akar utazni, akkor az rögtön úgy kezdődik, hogy elindul nyugatra, és megy tovább, ugye, mert ez uh -huh. most egy lufthansa lesz, vagy, vagy uh -huh. valamelyik kékvérű, nemesebb légitársaság, hol teljesen kézenfekvő, hogy Moszkván keresztül kell menni, hogyha keletre megy az ember. Uh -huh. Úgyhogy ez egy Moszkva-delhé utazás volt, aeroflott is. Uh -huh. Semmi baj nem volt vele, igen. sőt azt lehet mondani, hogy nagyon kellemes volt, uh -huh. mert mind a négy repülőjáraton bőven volt hely. Uh -huh. És ár árban is, És És gondolom, hogy sokkal olcsóbb, mint, mint, mint, mint, mint hogyha egy, egy, egy Lufthanzával, vagy, uh -huh. vagy egy bármelyik uh, Air vagy nem tudom mivel uh -huh. utazat volna. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az, hogy akik még egyszerűen Indiára voltak kíváncsiak, azok közül volt, aki olyan alapon keresett, hogy egy kis ö, ö, vallási társasággal valamikor utazott Izraelbe, Jeruzsálembe, és úgy gondolta, hogy a következő utazásában is egy ilyen fajta lehetőséget fog keresni. Uh -huh. És így találták meg, aztán uh -huh. az EGRI életház alapítványt, stb. Uh -huh. stb. Eznek az ára, Igen. hogy eleve lehetett tudni, amikor az ember jelentkezett, Alkohol, cigaretta, uh -huh. hús, nincsen. Uh -huh. Lehet tudni, hogy ez uh, nem három és plusz csillagos szálloda, hanem ez egy viszonylag egyszerű, bár mindenütt rendes és tiszta szállás, semmiféle kifogást uh -huh. nem lehet ezzel kapcsolatban említeni. A étkezést, hát az, egy, az indiai étkezés volt, vegetárius, kész. Uh -huh. Azt gyakorlatilag azt hettétek, mint a, az indiaiaknak a többsége, igen. ugye? Igen. Na most volt, akinek itten a, a holdponton problémája volt, <gül> aki, volt, aki, <gül> aki a, a, a, a megfelelő türelemmel viselte, és tudta, hogy valamit, valamilyen. Amellett, hogy hát én ezt a Zoltánnak a szemébe is hajlandó vagyok el, elmondani, hogy az egyik az, hogy vrindávámban elvitt minket egy Saddamaharetshoz, aki azt mondta, hogy Indiát meglátogatni nagy élmény. Különlegesen nagy élmény, hogyha ezt az ember egy hívő emberrel, egy szerzetessel teheti. Ez szó szerint így volt. Uh -huh. Azon kívül, hogy amit Zoltántól kaptunk, legalábbis én így voltam vele, nem tudom a többieknek, hogy tűnt fel, egy szeretetteljes ellátás és kezelésben volt részünk végés-telen végig. Akár egy, egy, hmm. egy, egy, egy, egy, egy ifjú szelebordi uh, uh, dinamikus uh, uh, fiatal hölgyről volt szó, aki, hogyha meglátott egy üzletet, akkor hanyatomlok már uh -huh. be is esett, uh -huh. és ezt az egész idő alatt így csinálta. Uh -huh. És uh, Amiről Zoltán beszélt, hogy, hogy, hogy harmóniában önmagával, hát ezt róla el lehet mondani. Uh -huh. Szóval nem tudom, hogy a többieknek hogy föltünte vagy nem, éppen én gondolkoztam a napokban ezen, hogy, hogy föltünte nekik az, hogy, hogy milyen emberrel volt uh, lehetőségük egyszer találkozni. Uh -huh. Szóval nem az, hogy türelmetlen nem volt, vagy, vagy ingerült soha, teljesen. Uh, uh, uh, önmagával, harmóniával lévő, kiegyensúlyozott kellemes ember volt, ami ennél nem igazán találkozik az ember. És amit itt még mondott, hogy sikeres és boldog, egy érdekes dolgot olvastam minapában, nem tudom már ki, sokkal frappánsabb lenne, hogyha tudnám mondani, hogy ez és ez mondta így, és így pontosan. Nem, inkább az volt a lényeg a dolognak, hogy nem az a fontos, hogy az ember sikeres életet éljen, hanem hogy értékes életet éljen megjavult a számítógépünk, és egy kis zenét mindjárt adjunk azokból a zenékből, amit hoztál magaddal. महा काय सूर्य कूटि समप्रभा Guru sakshat parabrahma tasmai gurave namaha ya kundendu tu sharahara dhavala ya shunyavastra bhuta ya veena varadanda Takara, ya Shvetapadma Sana, ya Brahma Chut Shankaraprabhu Tibir, Devai sadavandita, Samam patu Saraswati Bhagavati, Nishchaya. Önök az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Vendégem Száda nem nemrég jött haza Indiából, pont Leveles Zoltánnal volt együtt ahogy ezt már hallották a beszélgetésben. A jótom külkereskedő voltál az előtt, és nem is először jártál Indiába. Mi a különbség? Nem tudom, hányszor voltál Indiába, a dolgod hogyan vetett oda. Érezted-e azt, ami most láthatóan mélyen rád Indiának a kultúrája? Ég föld a, a kettő közötti különbség, hivatalos úton voltam, most már nem emlékszem pontosan, hogy 85-ben vagy 86-ban külkereskedelmi vállalat kiküldöttjeként. Akkor elég hosszan kim voltam, és jártam Kalkuttában, Madrasban, Bombében, és akkor volt alkalom egyébként a Taj is megnézni, Fatapur-Sziktiben is voltunk, ahova most éppen nem szólt ez az utazás. És nagyon jó, mert, mert hát nem véletlen, egyébként India óriási, úgyhogy az lett volna furcsa, hogyha sokkal több lett volna az átfedés a két út között. Az egy intenzív munka volt, és, és hát akkor, akkor egészen más voltam én, és most is nagyon más vagyok. Az utazás célja is más volt, mert, mert azon kívül, hogy annak idején úgy nézett ki, hogy többször lesz majd alkalmam kimenni Indiába, éppen a munkámmal kapcsolatban, de ez sajnos nem így alakult. Ezzel szemben viszont most a spirituális Indiára voltam kíváncsiabb, mert ez áll az érdeklődésem homlokterében, és ebből a szempontból is volt jó ez a lehetőség, és hogyha utazási irodával, hivatalos utazási irodával mentem volna, vagy vehettem volna, akkor én azt nem választom. Hát én kimondottan csak ilyen keretek között találtam kvázi vissza Indiába, és uh, ilyen szempontból is nagyon nagy élmény volt, uh, ez még egyszer. Nem látok én olyan olyan nagy különbséget, hogyha csak úgy uh, megpróbálom uh, uh, objektív szemmel nézni a, a, a két indiát, olyan, olyan nagy különbséget nem látok a kettő között. Mm, úgy gondolod, hogy a, ez a, hogy mondjam, üzleti vagy hivatalos india is, uh, ami az embereket illeti eléggé átítatott a spiritualitással, vagy ja, akkor is ezt, amikor először voltál ebből lehetett valamit nem, érezni? Akkor szinte nem. semmit. Akkor szinte semmit, mert, mert ilyen, ilyen jellegű találkozásokra beszélgetésekre nem került sor. Teljesen más közegben Tehát még a, a, a üzleti partnerekkelből a magánbeszélgetések nem. során sem. Nem, nem, uh -huh. nem, nem, nem, nem. Akkor uh, akikkel ottan együtt dolgoztam, azokról uh, tudtam azt, hogy, hogy ők nem vallásosak, nem vallási alapon, hanem uh -huh. életmódi alapon uh -huh. uh, uh, éltek vegetárius uh -huh. életmódot. Uh, és uh, olyan erősen uh, uh, sokat dolgoztunk, hogy az első napokban uh, még kijártunk étterembe, ahol, ahol húst tettünk, de aztán utána mi is átálltunk a vegetáriusra. Uh -huh. És uh, érdekes módon nekem uh, semmi uh, bajom nem volt így így ilyen, ilyen sürgőségi alapon, uh, tehát nem kaptam semmiféle fertőzést, uh, viszont amikor hazajöttem, akkor igen. Uh -huh. Most pedig a mostani úton meg, meg, meg, meg nem látom azt a, az Indiát, amiben akkor benne voltam, ugye abban a közegben ugye, ügynök, meg, meg, meg villamos társaság, stb. stb. Ezt a részét nem látom. Azt, azt látom, hogy, hogy egy bizonyos nyugati kétségtelenül elkezdődött és és megy ott, de... Az egész útnak csak a, a, a kisebb része volt nagyvárosi, ugye Delhében töltöttünk mm -hmm. két napot, a többi pedig pedig Vrindáván, risikes, ugye kimondottan egy, egy, egy kis, kisvalu, kis falu, vagy nagy község, vagy valami ilyesmi, Zarándokhely, Vrindáván is Zarándokhely, bár az inkább az indiaiak számára Rizsikes, pedig a, a nyugatiak számára asramok meditá, meditációs központok, és így tovább. Varanasi, meg, meg hát megint értelemszerűen is, is egy, egy, egy vallási központ. De a, az egésznek a, a, a kisugárzása az, az, az valami egészen különleges. És, és mondom, hogy, hogy, hogy két teljesen más india, mert, mert két teljesen más indiát kerestem akkor, illetve voltam benne akkor, és két másik ember is. Ez uh -huh. tulajdonképpen az akkori, meg a mostani. Uh -huh. Mi az, ami, ami neked Indiába ami a te Indiát, hogy szabad így mondanom. Ugye ennek a műsornak az egy címe, hogy édes India, nem véletlenül, mert tulajdonképpen az az India, ami nekem kedves. Ezért például a politikáról, meg hasonlókról hogy viszonylag csak ritkán beszélünk, mert ezt nem érzem a kedves részének indiánok, Indiáról, sőt azt kell mondanom, hogy ha valami szomorú, akkor nyilván a politika működése ott is drasztikus és, és szomorú, és a technikcizáló fejlődés, ez, ez inkább félelmet gerjesztő, mint megnyugtató. Mert érdekes, hogy ezzel kapcsolatban az utóbbi, ugye, mert, mert elég messziről illtottám, és próbálok az utolsóra válaszolni, vagy, vagy arra reflektálni, hogy, hogy <kül> valahogy úgy rémlett a, a Folk Györgyel folytatott beszélgetésből, egy régi műsorból, minthogyha folkgyörgynek az lett volna a véleménye, hogy ez még nagyon sokáig marad az az India, melyik évszázadokon keresztül volt, és nekem is ez a benyomásom, jó lehet uh, uh, az ellenkezőjét is hallani. Na most uh, politikáról nem nagyon beszéltünk, mert újság nem is nagyon került a kezünkbe, illetve ami a kezünkbe került, azt is csak nagyon futólag néztük, és akkor Zoltán mondta, hogy ez ez, az az, ennek és ennek a fia, meg, és így tovább. És uh, igazándiból ez, ez, ez hozzánk úgy került el, hogy, hogy ugye van az igazi élet, ugye, ami, ami, ami India, és, és fönt valahol a valami főső régióban, ottan politizálnak, és ott a politika ugyanolyan vacak, mint ahol pocsék, mint ahol bárhol, bárhol más jut a világban, ugye, de szükségszerű, mert hát valamiféle közigazgatásra, meg, meg valamiféle irányításra szükség van, de az nagyon távoli, és nem igazán érdekel minket. Jól lehet, persze nagy befolyással kell lenne, hogy legyen az ember életére. Úgyhogy. És bocsáss meg ez az indiaiakkal való beszélgetésekből se köszönt vissza. Tehát nem, nem vontak bele titeket beszélgetésekbe arról, hogy ez a párt, vagy ez a párt. Nem, nem. Mert nem Magyarországon nem, ugye kérdező. ez elég természetes, nem, nem. hogy nem. egy külföldi eljön, akkor három mondat után már mindenki síránkozik, hogy a politika mennyire befolyásolja, és mennyire negatívan hat az életünkre. Hát én nagyon-nagyon sok helyen jártam mindenfelé. Azt hiszem, hogy Magyarország ebből a szempontból egészen különleges helyzetben van. Sehol, ahol én megfordultam a világban, pedig nagyon sok hely jártam. Ezt, ezt, ezt nem tapasztaltam. Ez, ez valami egészen elképesztő, és nagyon remélem, hogy ez, ez azért el fog múlni előbb-utóbb. Mert... mondjuk, arra ez, hogy ez a, talán azért, mert ilyen értelemben mi túl, hát mondjuk bezártak vagyunk, és ezért tartjuk a magunk problémáját olyan nagynak, hogy pedig ez a... Ez a fajta, hogy mondjam, népi pessimizmus, az ami a magyarságról állítólag annyira jellemző, ez tényleg ennyire erős. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Én sokat gondolkoztam, ugye itt valahol, valamikor elindult egy... egy rettetes spirál, és abból tekeregve egyre rosszabb a helyzet, és, és a, a, az a két tábor, amelyik itt uh, uh, körvonalazódni látszik Magyarországon, ez minthogyha uh, csúszna egymástól uh, szétfelé. Állítólag az Egyesült Államokban is uh, uh, van két markánsabb megkülönböztethető tábor, de, de nem hiszem, hogy, hogy olyan, olyan végletesen szemben állnának, mint Magyarországon, mert Magyarországon élet kérdésnek veszik azt, hogy, hogy na most ez jön-e, vagy az jön. Holott, holott a dolgok semmiképpen nem lehetnek, a dolgunk természetéből adódóan nem lehet ilyen, mert, mert, mert ez egy hihetetlen leegyszerűsítés. És ez kizárt, hogyha itt most akkor a másik jön, hogy akkor nép, nemzet halál, vagy néphalál, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy diktatúra, vagy nem. Nem lehet ilyen. Lehet rosszabb, lehet jobb, de, de szóval ezek mind-mind leegyszerűsítő dolgok, és, és hát szóval menjünk innen? Jó, rendben van. Igazából arra vagyok ilyen csak nem tudom, hogy mennyire volt alkalmatok a, azért beszélgetni az emberekkel. Nem, nem nagyon. Mert, nagyon nem mert mondjuk mégsem egy turista úton voltál, tehát azért sokkal, de sokkal közelebb a, a valósághoz, de azért túl sok mindent rövid idő alatt azért mégis meg kellett nézni jó pár dolgot. Tehát, tehát elég sokszor valószínűleg el kellett mennetek onnan a helyet, hogy egy kicsit megülepethetett volna a, a, az élmény. Igen, ezen is, ezen is gondolkoztam, hogy, hogy tulajdonképpen ebben a, a 12-13 napban rengeteg mindent láttunk, rengeteg mindent megéltünk, én mégse éreztem úgy, hogy fárasztó, jól lehet, nem vagyok egy fit húsz éves, sőt. De mindig volt lehetőség arra, hogy az ember kicsit kifújja magát, hogy kicsit utána gondoljon annak, hogy mi történt ma, mi történt tegnap, és itt tovább, sőt, mivel azt hiszem, hogy ez megint közismert, hogy, hogy az indiaiak elég barátságos társaság, és egyes emberek, akikről nem is gondolná az ember, hogy, hogy úgy tudnak angolul, hogy, hogy, hogy velük érdemleges diskurzust lehetne folytatni, de vannak ilyen emberek, és találkozik az ember ilyenekkel, és még, még, még véletlenül se került a beszélgetés a, a politika közelébe. Uh -huh. teljesen, teljesen más volt a... a... És mi az, mi az, amiről úgymond beszélgettek? Van-e olyan téma, ami, amit mégis behoznak a beszélgetésbe? Hát meg nyilván lehet arról beszélni, hogy mennyibe kerül az alma, vagy valami, de valami olyan, ami az életben ami hát, érezni hogy őket jobban. A család, hiszem. hogy ki, hogy hol él, kikkel él, mit csinál. Aztán, aztán például a, a vonaton találkoztam egy, egy buddhista szerzetessel. Ővele beszélgettem, hogy kérdeztem, hogy hol volt, hol mely egy, mondta, hogy ilyen konferencián szóval ott, ott ott inkább, inkább a, a, a buddhizmussal kapcsolatos dolgokról beszélgettünk. De, de mondhatnám, hogy ilyen, ilyen teljesen esetleges, banális témákról. Uh -huh. ami, ami azért független attól, hogy nem egy, nem egy mélyen szántó ö, ö, gondolatokat adó ö, beszélgetés, de, de mégis egy színfolca. Szóval Bennem marad az emberben egy, egy, egy, egy nagyon jó élmény, egy, egy, egy nagyon kellemes élmény, hogy milyen, milyen jó volt az, amikor, amikor csak úgy, úgy egymáshoz úgy szóltunk, és akkor úgy, úgy kialakult bele egy, egy 10-15 perces beszélgetés. Mert vagy nekünk kellett tovább mennünk, vagy, vagy, vagy neki vitték el a taxiát, vagy nem tudom, mm -hmm. micsoda. Egyébként ti hogy közlekedtetek minden volt. Azt hiszem, tulajdonképpen a teve maradt ki. Igen. <gül> Jaipurban nagyon jó volt, mert ott Zoltán drukkolt, hogy fölvisz neke a borostyán erődbe, mert ott egy ilyen tevekarosszel van. Az lehet mondani, hogy olyan, olyan egyen nagy nagy domboldalban, gélértényi magasságban van egy gyönyörű szép vár, aztán följebb egy fölsővár. vár és száz uh, uh, elefánt jár így körbe-körbe, és viszi föl a népet. Mikor megálltunk ott, 35 40 vagy 50 ember át előttünk, és mondták, mikor lesz ennek vége, soha nem jutunk föl. Nagyon gyorsan ment. Hármassával, négyesével ültek föl, tehát uh, az a elefánt. igen, a elefántra uh -huh. egy ilyen főségkusárba, és ekkor fölvittek, és ott kiszálltunk. Uh -huh. Mert uh, voltak időszakok, amikor, amikor uh, uh, uh, valami baleset volt, mert uh, túlfeszítették a hort, túl túldolgoztatták az elefántokat, és akkor leállítottak egy idere. Akkor volt olyan időszak, amikor csak két óra hosszat uh, csinálták meg. Amikor mi voltunk ott, akkor, akkor 8-12-ig ez ment. Uhum. És akkor, amikor jöttünk lefelé, akkor láttuk, hogy már vége van. Akik uhum. akkor jöttek föl, akkor gyalogóni kell. Már lefelé jöttünk, igen. De, de láttuk, hogy akkor a többiek uhum. már gyalog jöttek föl, uhum. tehát akik uhum. később érkeztek. De akkor tulajdonképpen te úgy utaztál, mint egy maradja. Igen. Fent <laughs> hát. Az fent hátán. Uh -huh. Igen, de ezen kívül... Egyébként ez, hogy mondjam, nem túl magas és bizonytalan érzés? Nem, nem, nem, nem, nem, nem rossz érzés. Nem, azt hiszem, hogy a, a, nem vagyok a, a, otthon ezekben a, a, az állati dolgokban, biológiában, de én azt hiszem, hogy ezek, ezek alacsonyabb termető elefántak, uh -huh. mint, a, mint a, a, az afrikaiak úgyhogy semmi rossz érzése nem volt az embernek, mert eléggé nyugodt állat, és szépen lassan meg, mm. látod azt, hogy működik, akkor, akkor neked sincs rossz érzésed. És, és hogy tudtátok felszállni az el, a... Hát egy ilyen rámpa van, pont abban a magasságban, ha, igen, ha. egy rámpa lent is meg, is, meg fönt is, egy ilyen, ahonnan beszállsz, ja, meg fönt is, hogy nagyon nagyon ha. megvan csinálva. Nagyon megvan csinálva. Egy dolog, ami, ami, amit kicsit az embernek piszkálta az orrát kint, amit, amit Valamikor még a poszt időszakban még nem egészen tűnt el. Azt még, még a, a cseheknél most is van, talán Magyarországon már nincsen, hogy a külföldit nagyon megvágják. Tehát mondjuk egy ilyen, egy ilyen múzeumi vagy, vagy, vagy egyéb belépő, egy otthonilag húsz rúpia, a külföldinek meg 350. Szóval uh -huh. sokszorosa. Uh -huh. Sokszoros. Gyakorlatilag a külf... kifizettetik a külföldivel <laughs> az a két is. Istenem, hát most uh -huh. szóval egy, egy kicsit szóval nem jó iszt támasztott. De azon kívül aztán Amiről Zoltán beszélt, a Rudakrajátba, ahol mentünk, ahova mentünk föl, ehhez a bizonyos torkolathoz, Ganges-torkolathoz, onnan kezdve a ganges ganges nevezik, vagy Gangának nevezik, oda két telepjáróval mentünk. Aztán Haridvárból Delhibe, meg Delhi illetve Varanásziból Haridvárba éjszaka mentünk hálókocsiban. Nagyon kultúrát, elfogadható. Uh -huh. És érdekes, most vagy sokkal jobban le vannak szigetelve a, a, a vasúti kocsik, vagy jobban vannak illesztve a sinek, de sokkal kevésbé zörögzakatuló vonat, mint Magyarországon. Uh -huh. Erre most nem mondunk semmit, hogy ez kinek az érdeme, hogy <gül> kinek íbál. Ez egy megállapítás. Ez Az időnk szalad, és hogy a válogatott zenékből még tudjunk mutatni, egy picit hallgassunk a következőbe bele, és akkor utána még tudunk beszélgetni. Az édes Indiát hallják, érező a vendégem. Néhány percünk van, még csak a műsor befejezéséig. Mi az, ami neked Indiából... Mi az, amit mondjuk, hogy mondjam, csak szíved szerint elmondanál mindenkinek? Vagy, néha az embernek van egy, van egy olyan, hogy mondjam, élmény, hogy elmegy valami egy messzi tár, és vissza és azt te figyelj. Itt voltam, hát te azt, ezt el szeretném mondani, mert ez valami nagyon érdekes, vagy különleges, vagy tanulságos. Azt hiszem, hogy nem beszéltünk konkrétan róla. Múlt héten, pénteken érkeztünk vissza, és, és még nem ülepedett le az egészben nem és, és nem tudnék egy frappáns sumázatot mondani. Hanem mindenféle gondolatok keringenek egy ilyen kérdéssel kapcsolatban, hogyha ezt fölteszik. Ami, ami érdekes volt, ugye a, a, a, a kezdet. Tehát az elején beszéltünk arról, hogy kik voltak ezen a, kik vettek részt ezen, a, ezen az utazáson, és akkor gondolkoztam azon, hogy, hogy érdekes, hogy egészen biztosan nem indultak keresőként ezek az emberek, szinte senki, és mégis, hogyha, hogyha arra gondolok, hogy hogyan fejezték be, azt lehet mondani, hogy megmérgeződtek. Tehát uh, tudom uh, valakiről konkrétan, hogy azzal az elhatározással jött vissza, hogy, hogy vegetárius lesz. Uh, volt, aki nem. <gül> Azt nézte, hogy, hogy mi lesz. Hogy lesz. Egyébként a cseg összefogja a falván, ahol uh, Zoli uh, fog várni minket egy, egy uh, saját maga főzte babel. Mindenki nagyon-nagyon hegyez erre, hogy akkor újra találkozunk, összejövünk, uh -huh. uh, uh, és beszélgetni fogunk. És már ott kint Indiában arról beszéltek, hogy mert Zoli akkor kvázi így, így hangosan gondolkozott, hogy hogy hogyan lesz. Én nem tudom az előző útjai milyen útvonalon voltak, de most újabb útvonalakban gondolkozik, és többen már mondták, hogy az minket érdekel, az is érdekel minket, és, és Attól függetlenül, hogy, hogy marad -e ez a lelkesedés, és a, a Nandafalvi találkozó után ez még kitart-e, fogják-e figyelni a honlapot, és így tovább? Én bizony jól el tudom képzelni, hogy, hogy újra elmennek Zoltánon, mert, mert amiről ő beszélt, az, az megint hasonlóan érdekes, izgalmas. Nyilván ugyanolyan jellegű, de, de más helyszíneken további klasz dolgokat. Tehát azt, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, az ilyenekre gondolt, hogy, hogy hogy bengál, és akkor föl uh -huh. Darjeelingbe, uh -huh. és hát szóval rengeteg csodálatos dolog van Indiában, és hát sok mindenki van, aki, aki érdeklődik, sok mindenki van, aki nem eleve elzárkózással van bizonyos dolgok irány, és akinek, akinek bizony a pénztáncája se olyan, hogy, hogy gondolkodás nélkül bármit hajlandó kifizetni. De azt hiszem, hogy itt mindenki pozitívan zárta le ezt az utazást, és itt mindenki azt hiszem nagyon meg volt elégedve mm -hmm. és, és szerették ezt a dolgot. Mm -hmm. Azt is jelenti, hogy szerették Indiát is. É. Nyilván, igen, igen. Mm -hmm. Mondjuk pont itten a műsor utolsó percében nem egy íldomos kérdés, hogy, hogy, hogy mi az, amit, amit mégis megrémul az ember, de nem úgy látom rajtad, hogy például téged bármi is megrémiztett volna. Ez érdekes hmm, dolog, hogy annak szokták idején... szokták ugye a koldusokat, idején, ezért mert vannak jelensége? Annak idején nagyon, fél, Igen. nagyon tartottam ettől, és, és nem tudom az okát, nem is nagyon keresem, mert miért keresném, hogy nem vágott be engem ez a dolog, holott nem érzem úgy, hogy érzéketlen lennék. Uh -huh. valahogy, valahogy elfogadtam, valahogy, valahogy nem volt abnormális számomra jól lehet azért... azért ott van hátul az emberben, hogy ez, ez, ez borzasztó. Most pedig, amikor tudom azt, hogy, hogy mint ahogy pozitív irányban, tehát ugye valakinek rettentő sok pénze, az sem biztos, hogy a nagyon jó, és mint ahogy valakinek nagyon-nagyon nincs pénze, bár mondjuk ezek a szegények nem úgy szegények, mint Magyarországon, hanem ezek valójában a, az éhhalás szélén tántorognak, hmm. a szó szoros értelmében. De, de mégis ugye most már itt a lelket nézi az ember. És akkor azt mondom, hogy, hogy biztos szörnyű lehet, de mégse olyan szörnyű, mint egy olyan embernek a, a, a szemszögéből, aki csak az anyagi részét nézi. Uh -huh. És ez is egy nagyon szép uh, gondolata volt a, a szaduma harácsnak akit uh, Vrindábából uh, meglátogattunk. Ezzel kezdte, hogy az a kérésem önökhöz, hogy ne az anyagi dolgokat nézzék, ne azt nézzék, hogy kosz van, ne azt nézzék, hogy szegénység van, hogy nyomor van, hanem a lelket nézzék. Hogy nézzenek az emberek szemébe, és nézzenek abba a mélységbe és abba a szépségbe, ami az emberekben belül van.